الله الرحمن الرحيم باب فضل دعفة المسلمين والفقراء والخاملين آپ دغه بیان د فضیلت د کمزور او مسلمانانو فکرار نو کی حاملین غمنام توهی دنیا کې هوهلک پدیوانی فخر کای غرور کای چ فلانه خزا او فلانه سړې ډېر خلک پیږي او ډېر په جنگلو ایدا او په شريعت کې یو زلاله چې د الله تقوادار دا داسې او سړې تقوادار دي هیڅوک پیږي نه پیلې چا پرواش ته خدای الله سره تعلق جوړ دی لودا چې خلک الله ته ډېر خوخوي زکر د دې ټول اوقات د الله په عبادت او ذکر کې تیریږي حکم زنانو نارینا نارینه چې دنیوي له ها سر ډیر مشهور دي خیال مو ده ناغه بس د ناس ته پاس دي او د خلکو خدمتونو نه اوس غاریږي د عبادت په تل یوداسه خلق دی چې د دین په نسبت د ایسره د خلکو تعلق دی ناغتې لدی مراده یې نو خلق خیر حاصل ای خلقو له خیر رسې قال الله تعالی واشبر نفسک صبرناکو ګرځو خپل ځان معلذین ذهق کسانو شرا یدعون ربهم چرابلخ پر رب بالغذاث والنعش شهرا وما زغر شهرا وما زغر پر رب را ولی يريدون وجهه يرادل رض وجه ذا الله ولا تعد عناك وا ودي نړي سترګي مبارک استاد دينا وعمهارث ابن وهب بن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وي ماري دې دي درسرسون الله ص الله عليه وسل نه چې فرمایي الله اوخبربیرو کوم ب هل جرنایا خبردارې د در کوم په جیانو کللو دو فین هر کمزورې مافین لو اقسم على الله اقسم اخريب الله چدا شب کی او الله بدا سکی لا بره رخام خلا و پدی قسم کی بری کای الا قسم به پورا کای الا اخبرکم با اهل النار آیا خبردارین انذرکم تاسو ته اور والا کل اغ جاهل او بد اخلاق تا او جواز وای چې غجه مخول او منی کول کئ نی بخیل ده بخیل سړي مال جمع کړی خو نورو نه خرچې لمني کئ مستكبر او تکبر او لوي کون کئ نه متفق دا راوي د دوم د حریسا د او د والدي نوې د ې کلوب ددن یو شپ ګری واتونونه او لماولی کلي فگا <تصفيق>, حادیث ددوین من قولنی <تصفيق> العطل و الغلیز الجافی ایغا <أيه> جاہل بدخلا کی توی الجواز بفتح الجیم و تجدید انواو و بزوائل معجم سرنے وهو الجمع الممنوع جمع كون کئی منی كون کئی بخيل وکیل از و حمل مختال سوق و غغت متكبر فتروك وکیل القشير البتين او غط جنت کی عموما کمزوري خلق بزي جای د خپل جان مال د خپلې خبرې تطوش نشي کوله کمزوري دی تقوا دار دی فرزگار دی اسمره چې بد اخلاق متکبر خلق نه د دې حدیث پاک کې دا وایي چې ای بغور تجی وان بل عباس سہل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه فرمي دمرره رجلون تیر شوو سړی په نهبي صله الله عليه عليههوانلي وسلما فقاله ل رجل اننده هوليو سړي د چې د الله د هبيب سره جاې س نستو ماراو کف حذاڅ د راستا د د باره کیت فقاله رجلون من شرااف د یو سړی مین اشرف الناس دے په اشرفو غټو خلقو کشمیر له شی حاذادا والله قسم په الله حری د لائف دې ان خطوا کا چا کرے د نیکا په غاملی ګلوین کا حد طلب په نکا ور شي وَإِن شَفَعَا او کدو چاة سفارو شوکو او چال شفاعت کے لارو <clears throat> ندد شفاعت بسشی کبول بکڑیشی غط سڑے دے وَإِن شَفَعَا اَيُو شَفَعَا او کدے سفارش کئی سفارش بے قبل نولشی بصا رسول الله صلی الله علیه و آله و شو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شو حبیب چبشو ثم مر رجل اخر بات يرشو شره بال فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلما. د الله رسول صله سرمر ته وسلم مارهايو کفي هذا ص د راستا استاد دبارهقيې فقال غوي يا رسول الله الله رسونه هذا رجنون دا و سړ د من فقريل مسللمين د فكرران مسلمانانونه هذا هرريون د لاق دی خطبا د ن کااپي غميو ليږلو الله يون کا چدنا بپنیکاشو کوور نکړېشي وان شفا الله شفا او کدی د چا سفارش پیښ کای سفارش به قبول نکړېشي وان قال کدی خبر کای الله یسمع لا یسمع دیتا الله یسمع لقوله وقبکی نشی خود د دې ناتا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او هادا خیرن دا غریب فکر غرده مملء الارضی دا دکز مکن مثل هادا فمثل دا غمالدارا چغگی بیدینی دا غرور و تکبر ده متفقن علیه حریون بفتح الحا و کسر الرا و تشدید نیاء حقیق لائک ده و قوله شفا بفتح الفاده بابا نفتح وعن النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احتجت الجنه والنار جغل خلوه جنته وذخره فقالت النار ويل يور فيها الجبارون والمتكبرون وما کې و سرکش او متکبر خلق سوي وقالت الجنه جنته ويل يور فيها ضعفاء الناس وما کې و کمزورې خلک او مساکينهم غریبانان فقد والله بينهما لا فيصل كد او پمند دي کې وَإِنَّكَ الْجَنَّاتِ <سؤال> جَنَّتِي رَحْمَتِي زَمَا رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ رَحِمْ بِكُمْ فَتَطَشَاشِي مِخْفَشِي وَإِنَّكَ النَّارُ تُورِي عَذَابِي زَمَا عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ عَذَابُكُمْ صَابِ زَرِي چَالِچِي مِخْفَشِي وَلِكِلْكُمَا عَلَيَّ مِنَ الْأَهَٰ اوستاسو د دواړو د پاه پهما ډکول د غیردي د جننت تیوی تی راحتته میرحمتې ستا په ذری بره همکوم په چا چې می خوه شي اوور تیوی ته میاعاضابوي ستا په ذری باذاابور کوم چااله چې می خوخه وانبي هريره رضي الله تعالى عنه لو غر تكبروا ليدور ناخارشه چې تكبروا ليواله سرکش حلق بغورتجي आवाज جي اولي باد شاهيدا وانبي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اینه اولیات الرجل السمین العزویم رابش یو سڑ غٹ العزویم لوی یوم القیامت پرزد لا یزنو عند الله جناح بعوزوت او دماشد وزر امرو وزر و قدر و منزلت بدد نوید اللہ وانی متفکون علیهی الله دا چا د جسم شان او شوختن ګوري الله دا هر چا دی باثن لغوري چې دی کې تقوا او اخلاص دې اپدي کې عجز دې دا غرور او تکبر نشته وانحو دغه ابو حریره رضی الله تعالی عنہ نو روایت دې د فرما نه راتن سودا آي او زنانانه چې د رنګ تووه کان نهته قل مسجده دي جدا جارو کوو مجدې نهبوي به جاروپلو ګور جممات جارو کوول دا دومره ل احمه خبره ده و دا ځانانه چې دي تقومل ممسجده دا الله د حب جممات ب او شاب بند یا یزوانو او غځوان بهجممات سفا کولو ففق د ررسول الله صل الله عليه صلمالونیش کړړوه غ ل او نوموندو غ ررسول الله صل اللهله سم فصلال عن هاوانو د دې ځناانه یاد د د غیزان باره کې تپوش کړړو ف قالووي مع تمړ شوي د قالله فلا قت ما تا ثم تعلي خبرداري نرا کو لو فكانهم شغلوا امرها تبويغ ني ديدا خبر دز را مامولي گړن ليو او امره فقال دلنوني على قبري ما ته قبر خي فدلوه دورتخود له فصلى عليها نپاغه خبر باني د جنازي مشکلو ثم قال بفرماي ان هذه القبور مملوءه ظلمتا واذا قبرنا ذات يرون ندقلي شيني على اهلها فهل ذي وان الله تعالى وبشك الله تعالى ينورها روحا نقيه لهم ذي تبس ولاتي عليهم فسبب مشكوا الجماعه قد بان متفق عليه قولو تقمو بفتح تاوزم القاف اے تقنس جارو کولو بے والقمامت والقناسا دادی گٹو تیلو ملو تاوائی چدا واظم تمموني به مدل هم ځله عالم تمموني تا سوولې زخه بروم نه باجر واتو کې راغلی سابوي د الله د بدو ګړل چې د خوبې راپګ د جممات د فضلت سفاېمررهوي فضیلت دی او دا اللہ دا حبیب سمراجی زیواجی پاک پل نفس نفیس لارو او قبر سرے ورتد جنازی مزکو وعنہو ددغی صحابی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے قالا فرمائی لے چے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لنی فربا اشعسا دیر کرتا یو ببر سرے چه <سؤال> سرمن غزول <سؤال> توس گار نو بیاخبارات دړي په پرتېوی مدفوعن بالابواب او د دروازو نه دلې دی کی ور کو لو اقسم علی الله لا بره فقسمه قړو په الله نو الله به قسم پور کی راوه مسلمن دین او د نړۍ فقيران نه دی اللہ والا مراد چې خلکو په دروازو زیو سوالونه کوي بلکې اللهوالمراد دی اللهوالمراد چې خلکې کورونو محافل تنپري دي کې ور کوي قدای قسم خورین او الله به قسم پر کې دوا به پر کې وعن صامار رضي الله تعالى عنو النبي صلى الله عليه و آلی قال يقول اللہ حبيب فرمائے كمتو على باب المسجد كمتو على باب الجنة عدر دلم پا دروازید دل جنت فاید آمت من دخلها المساکین نو ناسا پیاما غ خلق چورد النشود تغریبا تغربانانو فکرانو اه کمالم نو او تقوا پر ازګاری او پکیوا صاحب الجد خاندان د مالونو محبوسو نہ بنکلی شیو د حساب کتاب د فارا غیر انا صاحب النار د عمره چ خاندان دور قد امر بهم ال النار د ایبارك حکم کړه شیو او رتا <تصفيق> واقوم طلابا بالنار درې درېم زپه دروازې دور فایدا امه من دخلها النساء ناسه بیا مغل چدی تور جنشه او غزنا نوی متفق علیه ای جد وفتح د جیم سرالحظ والغنا برخ او مال دار ایتوی او محبوسون بن کریشی لم یوزن لهم با دو دا اللہ تروس ایجازت نوشو اپا دنکی دو جنت کی او دا اللہ حبیبو ایز دا جنت او جہنم پا دروازہ کی ادری دلیوم دا کلت مرادیا خود میراج پا مرادتا یا پا خوب کی دامیا خوب موحیوی نو ګرمالدار خلک د فقیران او نفس به جنت تزیل عدل تو ای زنان می اور کی وکته د راغي وجب یو حدیث کې راغلي و ایدې د خاون ډیر ناشکری کوي بیکفرا نه هن العشیر د دا خاون دانو د دا ناشکری د وجنا د یورتزی ګره غریب مسلمان تقوادار فقیر نه مالدار سره نه کینہ دان حسد ده او د الله په تقدیر فیصله باندې راضی ده ابل فلا متقی پر ازگار مالدار ده دغه غریب په 1500 کال مخ کی جنت تزید وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه قال صلى حبيب ولم يتكلم في المهدي خبر النبي كلي دمر فق이가 کی فور کو علی کی زنگو کی الا ثلاثه مگر وماشمانو ما شما نو ابن مریم علیهم السلام او صاحب د جریج وقان جریج نو او جریج را جونن صحابه دنیو سره عبادت ته انکه عبادت گزارو فتا هذا صوم عتمزان ته یو گرجه جوړه کړی وا فکان فیاده بدی کی او د الله عبادت او بندګی به کولا فاتت همو د تمورغلی وه او یسند یو د مشکونو فقالت مورورتهوازکو یا جج فقاله دزر یارببيؤمي وسواتي ارب به مورې ماز ک ی زما موزم موزم دی د چې موزکم که نهور خبره قبلكمم فقببل لا سلات دز ک في سلوکه چې مزبوكم متوجي شو مستافاً سرفت نمور فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغد کله چې سباله ته تووبیا ورته مورراله د تهوسلي د مشکولو ف قاله تغې فرملو یا جړ جوړ په قالهدي بزرګليويلو عرهبيمي وسواتې اره به یو فلمې مه ازونه کوې بل په دې مز د فاق بالالهله سواتې د هر کله شو شباتت هو غو ارت مور را غنی وا وه د مشکور فقالت یا جره فقال يا ربي امي والصلاه يا رب لما مور ب مواذنك يوم مزلم فاقبل على صلاتي د مستمت توجشو د دې کې مساله دا چې مور واذنك یو غت ضرورت دې نو مزب پریجي مور ته ضرورت ته نو خير دے مصريدا مسبب ياو کي مور ته دريپري تکلیف مي لاو شونو اغي خير يو کي فقالت دي وي ديو اللهم لا توميتحو الادم ممرد کي حتا ينظرا فردي چي ديو ګوري ول ال الوجه الممسات اغم خونو د بدكار زنانه نو یاد او وبنی اسرائیل جوړه او عبادت د د چردا دور عبادت گزار دے وکانه تیمراتن و و خزا بغی بدخارا یتمسلو به حسنها داغید حسن او خواهش مثال به پیش کیده شو فقالت دیو ان شئتم کمخوشی لافتنهه قام خد بده فتنه کې واچوم په <متعرزت> لَهُ دِي له د ارتځان پیشکو فله میلطفتي لاب وَلِي الله ديوللی دی تاډونه کتلل فت راغلی و د ښه را ی ش ک تاکان نه یاوي چې هغه بځې نیله معتی غې بعد خانې او ګرج فاو قاله آغیس اغی صحبت کلو ده دی صرافه حملت نو دی خزی حمله غسته و فلمه ولدت کلیچی بچه او زیگولو قالت دیوی هو من جریج انداد جریج نده نو خلق غصه شفاته و راگیو دتا فستن زلوهو د را کس کد دی باد غدت خانین و هدمو سومعتهو او دتی بادت خانه و لڑولا و جعلو شو شو چېې والو فقال ما کوم د ورتهې سر د حال ستاسو ما خو پوی کوي که نه قالو ځې ته د تا بدکاری کار کړي به هاې هل بغ د بدکارې ځنا نه سره فت من کا نو دې بچې پده شوي د د تاانه قالی نهبي د کوم ځې کې معشوم فجا او ه د را لک راغ سرا فقردعوني جريج ویلو رحم الله प्रेमी دې هتاو شل يچ مزكم فصلا مزكلو فلمن سرا فمزنا سيرو غرزي دوات سبييا راغ له معشوم تا فتوان في وتي داسي پغته دي کې والو وقاله غلام من اب او معشوم استا پلار شوږه قال فلان الرعي وفلان ايش كن کې فاقبل والله جوړج رامه تووجی شي د خلک جوړ تهیو قونه و د خکولوو تمڅحونه به او د مکوو اخ کولوو او د ممسکوو تمڅحونه او د حلا کرام توجه شول او دا بزرګي خلولو دې مشهكونو وقالوا دَيْنُ ابْنِكَ سَوْمًا ثَكَا جُوڑاو تھا لرستہ دا گرجا من زہبِن دسرو زر وقال دو فرمایل چنا او اعيدوها من فين و اپس جوڑا کید خټونه کما كانت لک چوا ففعل بیا بهذا خټونه جوڑا کا وبیناس وبی ال دا غدره مو پمند دی کی او ما شم يرد پیرو دل من امیه دخل مور فمر رجل راکب تیرشوی و سڑی سور علی دابت فارحت پیو قیمتی سور لیبانی وشارهن وشا وشارت او پیولوی جمال او کلی جاموه ات وشارت حسنت او وشارت حسنت او او په او حسن ظاهرا او جامو خاستو کی فقالتمه نوري مور ویلو اللهم اجعل ابني اللهم اجعل ابني مثل هذا ای الله ګرزه دا بچي زم ما پر میسل دي شړي وترک صد يا دي و دكي اسنا پريخي وا واقبل اليه او دي شړي تم او فن نظر اليه يغته او قتل فقال دي معشو الله لا تهجانلي مثلله الله ما ددي ددي متقببیره سړي غونې مجوړي ثم معقببل الله تدي بیامهتهوج شو او دا ماشو پلیسو رودوته فجاله يرارت و شووشو چېپې رودل فکانې سااب وي تهګې رسول الله ص الله عليه هیوالي وسلمتا وه یحقی اوغې هقایت نه کل کوولیر ت دو دغ د پ رودونومس یا سبا په خپلی ګوتې سبا بس حرافیفی په خل کې فجاله موه شروعوشو د الله بب چې دا سبا ګې حالله وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ تیر شو دی پیوي وهم يدریبونه د ی غ واخله قولونه د ورتهې ځې تتاببد کار کړي سرهقطې تاغله کړ وه تقولو د ځناانوي یعې بد کار کړی وه نغلا کړی وه او نی د سره فقالت امه مروي لله الا تجلب لي مثلها الله بغرز بچي زم ما فمثل دي فترك الرد وعاب شي فيروز الفريخ ونظرت اليها دي زنانه او قتل فقال اللهم جني مثلها الله ما دي غنتو غرزه فهنا لك ترى په غځې کې مور اودي بچو بل ته خبرې واپس کې ف قالت مورور ويمرهجلوم تیر شوی سړی حسن هياتې خسته شکل والله فقلته نوماوي الله هم مجل ابنی مسله الله دما دا بچیم د دوغونېو ګرزیت فقلته الله وله تجللي مسله ما د دوغونې مګد ومررو به هذه اماتي او تیر وهم یدربونها دی وحید وحل دا ویقولو نوائی دنیتی سرقتی بدکاری دکڑی اغلا دکڑی فقلتی اللہ فقلتنماوی اللہم فقلتتاوی اللہم لا تجل ابنی مثلہا اے اللہ غمادہ بچے فقلتتاوی اللہم لا تجل ابنی مگر زے بچے زمان په فته فتهدي دغه مخکخه نو تاوي الله هم جللي ممسله الله ما او ګرځې په مسل ددي قاله ذلكې کره ژوي دغه سړی کاه جبباررن سرکش شوقب فقلته ماویلله لا جللي مثللو والله ما د د غونې تقببرو سرکش ش وَإنَّ يقولون لها و نهه پولونه له او دا وځ چېدی ورتهي ځې تابد کار کړي ولم تځې غې بد کار نه د کړي او سرختې د ته اقلې کړي ولمته سری قوغې نه نه کړ فقللت والله هم مجعللي مشله الله ما ددي غونتیوګرځې زکا دا مظلوم انجام د کامیابی دے د متکبر و ظالم <سؤال> انجام دا تباہی دے والمومسات <سؤال> بزم علمی ملولا و اسکان الوا و کسر علمی مصانیا و بسین المحملہ سین بیٹو کو و هن الزوانی دابتکارو زنا نوتوئی والمومسات مما مسات واحد دابت کارت وئی وقوله دابت فارحه ای قیمتی سور لیوا والشارت بشیل المعجمات وتخفیف ال را شارت وهي الجمال الظاهر ذا ظاهری حسن توئی پاهه اتو پجامو کی وما نى مور بچی سراو بچی مور سرا خبر کړي والله اعلم نذیکیم درتداج زئی اود د کم د دنیا کې د بیا سرو علی ذکر فرمایلو او دې کې د اولیاء کرامتیم ذکر کوو ور دي ماشون بچی چې د جورهج د وینه خبرې کولی دا کرامتو کرامت دا اولیاء او حقوید وصل اللہ تعالیٰ لآخیر احیتنی محمدن آلہ وآخیر احیتنی محمدن <تصفح> آلہ وآخیر احیتنی